József Attila, reménytelenül. Az ember végül homokos, szomorú, vizességre ér. Szétnéz merengve, és okos fejével viccent. Nem remél. Én is így próbálok csalás nélkül szétnézni könnyedén. Ezüstös fejszes játszik a nyárfa levelén. A semmi jelgán szívem, kis teste hangtalan vacok köré együlnek szelíden, és nézik, nézik a csillagok. Vasszínű égboltban forog a lakkos, hűvös, dinamú, ó, zajtalan csillagzatok! Szikrát vett fogam közt a szó. Bennem a múlt hull, Mint a kő, Az őrön által hangtalan. Elleng a néma kék idő, Kardéle csillan, A hajam. hajszom, Mint telt el nyújt terül, Elillantézű számra szét. Fáj a szévem. A szó kihűr, de hát, kinek is szólanék 1933. március.